Trenul de noapte. Pista 10. Ai, ai, cum mă lași nimeni nimănui în lume? Striga sfâșietor câte o nevastă, rezemându-și hohotin fruntea de marginea sicriului unde stătea întins în hainele lui de sărbătoare soțul, pentru că în momentul imediat următor aceeași nevastă să se îndrepte și să spună către cineva peste umăr cu alt glas, un glas preocupat, aproape rece, Vezi că restul de farfurii sunt la cum nata Catița. Din clipa când cel chemat închidea ochii și până era acoperit cu pământ, baș de când bine și destul timp după aceea, toți ai casei nu erau lăsați prea mult singuri cu înspăimântătoarea prezența nemișcării. Ci luați binișor de mână și purtați de colo colo în spațiul precis trasat al ritualului și al nevoilor legate de el, ca și cum ceremonialul creștin al sfârșitului dincolo de scopul soteriologic inițial consacrat prin tradiție, ar mai fi avut un cel, unul mai ciudat, special, nemărturisit, urmărind tenace o anume îndepărtare de ceea ce s a fi putut descoperi stând mereu în proximitatea morții, între patru oi cu ea, ceva cumplit, păgân, pe care, cu o inteligență și un rafinament al detaliului de admirat, rândvielile funebre știau să-l ocolească de fiecare dată elegant, întorcându-i pe cei deja aproape hipnotizați de un rudiment de revelație cu fața spre grijile lumești, trăgându-i de mânecă înapoi de la ceea ce era de gândit la ceea ce era de făcut. Niciodată gândul, încropindu-se chinuit în singurătatea unei odăi unde stătea un om viu privind un om în coșug, gândul voiitor cu moartea este, nu putea fi dus până la capăt. Căci urmarea, răspunsul cu spaimă așteptat, acel scurt circuit întunecat între privitor și privit, acea șoaptă fulgerătoare a nimănui scurgându-se dinspre sitriu, era la nesfârșit precedată, amânată de alte șapte, a venit popa. Unde ai pus suica pentru gropari? Trebuie scoasă masa și celelalte. Chiar și acum, de fiul cel mare ce se uita intens, întrebător, la fața colțoasă a tatălui său de pe care se luase pocrovățul, se apropie un bărbat și spuse ceva la ureche, trezindu-l din acea contemplație tematoare, mută. Împături hârtiile, închise molit felnicul și în vreme ce Simion începu veșnic pomenire. Mai privi și el odată părul alb, des, pentru care în taină îl invidiase pe părinte și care căpătase ca la toți morții un aer de perucă. Pomeții mari pudrați, cu un fel de făină cenușie, palmele masive cu degetele ușor desprinse de pe Sfânta Cruce, ca și cum ele, degetele fiind mai ușoare, ar fi intrat deja în starea de levitație, anticipând levitația corpului țintuit încă jos de greutatea argintului crucii și a Evangheliei ferecate de pe piept. Îl vor înconjura de trei ori biserica, se vor opri tot de atâta ori implorând cu formulele știute, milă și odihnă pentru cel adormit, îl vor lăsa în groapa gălbuie dintre salcâmi, alături de osemintele soției sale, în dreptul zidului altarului, unde, hm, dacă nu se va muta în altă parohie, îl vor așeza și pe el, Emilian, cândva era loc destul între salcâmi. Apoi, cuprinși toți de un jenant, vinovat sentiment de ușurare, vor merge la pomană. Dormi în pace, părinte. Suspinele rudelor crescură dintr-o dată, și el se obligă să-și ia privirile de la operația de potrivire și fixarea capacului pe sicriu. se păruse întotdeauna a avea ceva de opotrivă impudic și fascinant, ceva precum despicarea gâtului unei căprioare atinse de glonț, încă zvâgnind din picioare. De altfel, vedea că ochii tuturor erau țintiți spre mișcările îndemonatice cu care tâmplarul satului bătea cu ele în margine, boc, boc, boc, trei lovituri la un cui, unii se și săltaseră pe vârful să vadă mai bine, până și moșnegii care de atâtea ori auziseră toaca asta, ridicaseră capetele, până și povârnitele babe, până și zvăpoiații copii încremeniseră ca niște pui carnasieri ce simt întâia oară mirosul de sânge, până și... Ba nu, ea nu privea forfota de jurul sicriului, ea se uita chiar la el cu ochii ei somnoroși. Ana, te pomenești că îl privea de mult? I-o fi plăcut predica. Își scoase Batista, ștamponă fruntea, îngână puțin ca pentru sine rugăciunea născătoarei pe care o rostea preotul Pop și se uită din nou pe furiș, pe sub palmă, între acolo Da, continua să-l privească. Râul venea somnoros, întunecat, clipocind pe sub poșghița străvezie de gheață prinsă încă de mal. Spre mijloc, unde apa părea crescută într-o coamă verzuie, se rostogoleau gheme albe murdare de aburi. De pe dâmbul pe care se găsea, vedea în razele piezișe ale soarelui cotul mare, larg, făcut de albie în jurul satului, și la fel ca întotdeauna când ajungea aici și privea cu liniștită bucurie pacea și lumina împrejurimilor, dădusă coboare spre apă, la sal cea crescută oblic chiar din buza malului, dar își aduse aminte că nu luase nicio o undiță cu el, nici n-ar fi avut rost, Râul abia scăpase de sloiuri. Mare minune să prins ceva, vreun somotei, mai dezmorțit sau vreo mreană, flămândă rău. La urma urmei ar fi trebuit să încerce și așa. Pe să fi luat un băț, cel telescopic, mic, încăpea tot în servietă. Nici getuța nu și-ar fi dat seama, iar dacă s-ar fi întâlnit cu cineva pe cărare în coace, ar fi spus că se duce la un bolnav peste râu. Chiar oare de ce nu luase bățul mic și cutiuța cu viermi, pitită bine în congelator? Până aici precis s-ar fi dezghețat, uite ce soare era, sau măcar un boț de mămăligă în apa asta, limpede mai știi? Nu-i nimic, va veni mâine, adică nu, mâine nu, nici poi mâine, poi mâine era duminică, lăsata secului de brânză, atunci, luni, da, sigur, luni începea și postul paștilor. De fapt, nu cu ideea de a pescui se repezise în dimineața asta la râu, riscând să apară nițel cam ciudat în ochii celor ce s-ar fi nemerit să-l zărească și să-l recunoască aici la o depărtare bună de sat ca orice pescar adevărat iubind nu numai propria sa pasiune, ci și locurile ce îi îngăduiau să o practice, obișnuia să vină la râu, e adevărat mai preferite, și în intervalele de vreme când peștele mușca rar ori nu mușca deloc, la sfârșitul toamnei, iarna sau la începutul primăverii, numai să vadă cum e apa, să observe micile modificări ale albiei în urma ploilor și a viiturilor, să stea pur și simplu pe mal, singur cu gândurile lui, cu mirosurile, foșnetele, priveliștea râului mare, somnoros, curgând leneș și lat la vale, la fel cum un țăran adevărat nu merge totdeauna la pământurile sale cu plugul, sapa, coasa sau secera, ci și așa fără treabă, cu mâinile goale, de dragul de a le privi sub brumă, sub petice de zăpadă, de a vedea ce mai fac. Se așeza cum se așeză și acum, după ce coborâ spre apă, pe bolovanul uriaș, albăstrui, de lângă salcie, cu un obscur sentiment de mulțumire că face un lucru mai puțin obișnuit. Ceva oarecum fără sens nu numai pentru un preot, ci pentru oricare om normal, cu timpul strict împărțit, comprimat de îndatoririle zilnice și privea lunecarea greoaie a apei, cârdurile de gâște domestice de pe malul celălalt mai jos, cu prundiș, zborul iute al turturelelor, iar vara în zilele fără vecernie prindea sfințitul și uitând minute întregi să supravegheze undițele, savura înfiorat ieșirea din somnolență amarilor răpitori anunțați de agitație antețită a cârdurilor de peștișori, dețâșnirea disperată din apa vreunui oblete urmărit sau de plescăitul puternic al cozii vreunui nevăzut, incomensurabil somn. Nimănui n-ar fi putut să explice cu claritate ce l-a trăgea atâta la râu și când getuța nevastă s-a îl întrebat ce tot făcea el acolo, că nici pește nu prea aduce, nu știu se ce să răspundă, murmurând în final cu o ușoară enervare în glas, îmi place, frumos, era mai bine dacă îmi plăcea să beau. Nimănui nici măcar lui însuși, cu atât mai mult cu cât plăcerea de a sta pe malul unei ape nu venea de demult, din copilărie. Crescuse într-un sat de munte și acolo singura apă era un pârâu, de fapt un șanțuleț, aproape secat vara, ce trecea pe lângă casa lor și intra într-un șanț mai mare, șanțul colector al așezării, cu un lichid roșietic scurgându-se când și când dinspre fostele mine de neferoase. S-ar fi dus poate la câțiva kilometri buni de sat, la o vale zgomotoasă și limpede, la păstrăvi, dar, indiferența îngerului său de pază ce nu catadixise să coboare cu lanseta cerută în rugăciune, îi amorțise dorința. Râurile calme, bălțile, așteptarea băzăitoare între trestii, deplasarea lindpâlpâitoare a plutei colorate sau zvâgnetul neașteptat al vârfului vergii le descoperise mai târziu, în adolescență, pe vremea liceului și a seminarului. După ce părăsise satul, revăzut tot mai puțin doar în vacanțe. Le descoperise însă ca și cum asta ar fi așteptat mereu să descopere și de atunci nimic nu-l putea ispiti mai mult decât această imagine, el așteptând pe malul unei ape. Și nici măcar nu știa să înnoate. Era secreta lui rușine, ultima sfială pe care o mai păstra în fața apei, ultimul atu pe care apa îl mai avea în fața lui. La munte n-a cum să învețe, nici nu-i trecuse prin cap să o facă, iar în strandul meschin al orașului, cu două bazine în care a o apă maronie uleioasă și lângă care se lungea la soare alături de alți câțiva liceni interniști tuliți de la meditații pentru a fura cu privirea arcuiri de coapse și sâni orgolioși, nu îndrăznise să intre și să facă mișcările stângace ridicole ale începătorului. Le făcuse totuși ferindu-se de privirile celorlalți în râul ce îi curgea acum la picioare, într-o excursie de sfârșit de săptămână cu clasa, când ochise un vad cu apa ajungându-i doar până la brâu și se străduise să învețe de unul singur nonșalanța cu care colegii și colegele lui se zbenguiau mai la vale la loc adânc. O sâmbătă și încă o sâmbătă și apoi o duminică întreagă doar el fără colegi și râul luptându-se aprig într-o inutilă bălăceală, singurul rezultat fiind crescând lui disperare că apa nu-l suportă, că-l trage la fund. Renunțase, renunțase definitiv atunci și cu toate că în vara, după ce reușise în sfârșit la seminar, ar mai fi avut prilejul să încerce la mare, unde îi îngăduise taică său să meargă, ceva îl oprise. Poate acel bun simț al țăranului Ardelean, care mai în glumă, mai în serios își optise că dacă nu izbutise să învețe să nuate în someș, cum să izbutească în atâta apă, în însă și Marea Neagră. Însă tot răul spre bine. În acea duminică a ultimelor încercări când stați gribulit pe mal, tremurând de oboseală și ciudă, descoperise pescuitul. Descoperise un pescar. Nu-l observase când răsărise mai sus de el și-și aruncase undițele. Părea șezând acolo de când lumea. Se simțise penibil gândindu-se că omul acela îl văzuse în sforțările lui jalnice de a da din mâini și din picioare ca să se mențină cât de cât la suprafață. Se îmbrăcă repede ieși pe cărarea spre autobuz și când, dând bună ziua, a trecut prin spatele pescarului, acesta, ca și cum i-ar fi ghicit gândurile, spuse fără să se întoarcă. Nu prea merge treaba, m? el se opri surprins poftim. Atunci pescarul întoarse capul și îl privi zâmbind, cu scăldatul. Apoi deveni serios, zâmbetul îi pieri. Să ai grijă, mai încolo ia dâng rău și curentul vine tare, săptămâna trecută s-au mai neca doi. Păi nu mă bag eu acolo, răspunse el. Pescarul se întoarse cu fața spre râu. El stătu o clipă nehotărât, neștiind dacă să plece sau să rămână. Dar la dumneavoastră merge?" întrebă el. asta e altă meserie," zise pescarul. De pricepi?" Nu prea," recunosc el și se apropie și privi peste celălalt în apă. Nu se văd plutele," spuse. Dau cu plumb la fund," răspunse pescarul. Stai jos." El se așeză. Celălalt îl privi lung, curios, cu un fel de miloasă simpatie, apoi început să explice pe îndelete cum se pescuiește la fund, unde trebuie pus plumbul? Ce formă trebuie să aibă să nu agațe? Care e cel mai bun cârlic pentru somn, pentru scobar? Cum se comportă fiecare pește după ce se agață? Îi desfăcu o trusă cu linguri, alta cu muște, făcut două-trei aruncări demonstrative? Schimbăm omelile, scoțând la iveală viermișori, râme, coropișnițe, cosași, un borcănel cu peștișor vii, o pungă cu broscuțe, boabe de porumb, mațe de pui. Vorbea cu o însuflețire bruscă, părea că toată viața lui n-așteptase decât un novice căruia să-i dezvăluie până la capăt tainele undițarilor, că nu pești venise să prinde la răucii. Ne instruiți ca el, era ca un comis voiajor perfect al unei firme de pescuit total și, ascultându-l, cu toate că nu mai văzuse niciodată de aproape un pescar și uneltele sale, el a avut câteva clipe o senzație nelămurită, un fel de teamă că insul nu e normal, nu e întreg, cum se zicea în satul său, prea le știa și le avea pe toate. Arăta cam în jur de 50 de ani, era neras de mai multe zile, cu țepi cărunți în barbă, avea doi ochi mici negri foarte mobili, cei i dădeau un aer șmecheresc, un nas îngropat între pomeți și un ciot de țigară ce nu se mai sfârșea în colțul gurii. Pe cap, înfundată bine până peste urechi, purta o șapcă ponosită de navetist și era îmbrăcat cu o salopetă cachi, cam murdară, cu o mie de buzunare și buzunărașe, ce sfârșea jos în niște cizme de cauciuc noi-nouțe tot de culoare cachii. Pescar clasic, se liniști el, gândindu-se că orice pescar veritabil e nițeluși, imperceptibil sărit, altfel decât omul comun. Ceea ce însă îl ului și întări convingerea că are norocul de a se afla lângă un exemplar pur sânge, strălucitor al tagmei, fu faptul că la un moment dat, când el amețit de atâtea mănute tehnice, întrebă, da ați prins ceva până acum?" Celălalt răspunse zâmbind cu aerul lui de șmecher. Eu? Azi e ziua ta. Poftim." Și trecu în mâini unul din pețe, se uită la soare și opti. cam acum trebuie să muște și minune, după niciun minut, el simți bățul smucit cu putere, simți nailonul vibrând ca o strună și mai simți că va încerca mereu să regăsească, ori de câte ori va putea, fascinația secundelor pe care tocmai le trăia, emoția stranie ce-i urca părând că vine din apă, prin fir, prin mâini, în tot corpul. Hei, hei, făcu cu celălalt. Ce ți-am spus? Hâ? Îl simți? Îl simți? E măriciu, lasă-l încet, mai dai fir, mai dai, așa, așa. Acum remorchează-l ușor, nu te grăbi, ține contactul cu el, nu-l slăbi, dar nici nu-l rupe. Vezi să nu intre sub bolovan ca atunci, adio. Gata, s-a dus. Ei, nu-i nimic, așa-i la început. Cum s-a dus? zise el dezolat. S-a dus, a rupt nailonul. De unde știți? Uite ce ușor vine firul, l-ai scăpat. Într-adevăr, firul ieși ieșit din apă retezat, fără plumb, fără ac. Ce a fost? întrebă el. Somn. Somn mare. Da, acum, saluti, zise celălalt și el crezunt că spunea așa, în glumă, pește lui, dar apoi își dădu seama că îi se adresase lui, deoarece, cu o repeziciune uimitoare, își strânse sculele, le vârând în rucsac, îl săltă în spate, merse după un tufiș de unde ieșit cu o motoretă și o încălecă. Nu mai stați?" zise el fără rost. Pentru astăzi e destul. Ne mai vedem noi. Și ai grijă cu scaldatul. Râul ăsta e al dracului, spuse celălalt privindul scurt cu ochii lui mici întunecați, după care ambală motorul, făcu un semn de rămas bun cu mâna și dispăru pe cărarea spre sat. Nu-l mai văzuse de atunci, deși în timpul liceului, în vacanțele de seminar și de când venise preot în sat, bătuse malurile râului pe kilometri întregi, Cunoștea toate locurile bune și nici nu mai întâlnise un alt pescar asemănător, unul care să sugereze mai bine sau măcar la fel ca primul ideea de un dițar complet, fără nicio lacună în cunoștințe și în unelte. Oricum, pentru el, liceanul în căutarea inconștientă a unei pasiuni, întâlnirea de pe malul râului se dovedi providențială. Treptat, rupând din banii puțin pe care taică să îi trimitea la internat când și când pentru nevoile lui zilnice, își cumpăra ace, gută, o mulinetă primitivă sovietică și o trestie autohtonă, sumar material didactic, cu care a început spre sfârșitul clasei a noua, pescuitului. De câte ori o putea întinde de la meditații, fugea la Biblioteca Orășenească, unde se cufunda la periodice, în lectura nemaipomenitelor întâmplări cu știuci și lostrițe gigant, cu cleni, viclen și crapi rădnici, cu partide la copcă și atacuri nocturne, toate găzuite și ilustrate de revista și almanahul Vânătorul și Pescarul Sportiv. Imaginația prindea să-i fiarbă, uita de toate și în mica sală mirosind a hârtie veche, unde rar se întâmpla să fie mai mult de doi-trei lectori orășeni, el auzea susurul păraielor de munte în care zvâgneau păstrăfi curcubeu, fâlfâitul lișițelor plutind în asfințit peste vreun ghiol din deltă, ba până și, cum scria acolo, un fericit pescar ziarist, sunetul specific de neuitat produs de crab cu buzele, în timp ce scurmă cu botul mâlul de pe fundul apei în căutarea hranei. Observase că toți cei care scriau obișnuiesc ca o regulă generală, înainte de a prezenta felul propriu-zis cum au prins sau, mai rar, scăpat peștele, să facă lungi frumoase descrieri de natură, și el le parcurgea înfiorat, răbdător, întârziindu-și plăcerea aflării deznodământului, zăbovind cu ochii minții, în poieni fastoase, pe cărări umbrite, pe unde trecea îndeopște însingurat, ușor neînțeles, ocolind mici cascade cu rouă pe cizme, pe scarul scăitor. Dacă sta bine să judece, și alegerea viitoarei profesiuni pusese într-un fel determinată și de proaspăta lui pe atunci pasiune. Știa ambiția tatălui său, mama nu mai avea murise când el împlinise trei ani și oricât încerca să-și amintească, cu jenă constata că din molozul imaginilor rămase în capricioasa sa memorie, nu reușea să închege nimic, nici o niciun nici un gest, o mângâiere, ecoul unei voci, nimic, de a-l face cum necum preot, dar o tratase întotdeauna ca pe ceva năstrușnic, ca pe un plan adolescentin, cu o excursie în America de Sud. Nu izbutise niciodată mai mult de 5 secunde să se imagineze slujind în biserică fără să-l podidească râsul. Pentru el, tagma preoțească era închipuită fie de Popa Dunca de la ei din sat, care avea un nas uriaș, tot mai vânăt spre vârf, fie de o reprezentare generală cu iz satiric venind din creangă și din sumedenia de bancuri făcute pe seama vicilor omenești ascunse sub masca sfințeniei. Abia în vacanța dintre clasa a noua și a zecea, când tatăl îi puse înainte un teanc de cărți bisericești, spunându-i să se apuce să le învețe la virgulă, că din toamne va lua și meditații, își dăduse seama că problema devenise foarte serioasă și rămașe atât de descumpănit, încât nici măcar nu se împotrivia atunci pe loc planului părintesc ce-i stârnea mai degrabă o mare uimire prin tenacitatea cu care fusese construit în timp decât o reacție clară de respingere. Răsfoi vreo două ore prin acele tomuri și ieși iurit de mulțimea cuvintelor ciudate, cu aer arhaic, nemai întâlnite până atunci. Sopornicească, antimis, haismă și câte și mai câte o grămadă. Era acolo, în cuvintele acelea, o altă lume, o lume paralelă cu cea reală, una uriașă din câte își dădea seama, având legile, organizarea, scopurile ei. Sigur, erau și cuvinte al căror sens l cunoștea, al trăise, îl văzuse, știa din pipernicita viață religioasă a satului ce înseamnă liturgie, parastas, maslu, acatist, ungerecumir, cu mir, pomenire... Husese și el în liota de copii ce însoțea preotul și diecii când aceștia umblau pe la case cu crucea, cântase și el colinde și purtase steaua magilor la Crăciun, se și spovedise odată cum făceau mai toți băieții și mai toate fetele satului la 14 ani, așteptând cu mațele chiorăindu-i de foame să se termine slujba și preotul să-i dea o linguriță de pâine înmuiată în vin, ce îi se păru extraordinar de bună, dar nu se gândise niciodată că lucrurile care țineau de biserică au o lume a lor aparte, atât de mare, crezuse că ele nu sunt decât un fel de completare, de prelungire sărbătorească a lumii, a vieții obișnuite, că liturghia spre pildă nu e decât un spectacol duminical păstrat de demult, precum erau azi filmul de la Căminul Cultural și meciul de fotbal de pe Tăpșan, cu care se afla în ultimul timp la concurență, un obicei, odată în era de bon ton să cultivi, să te îmbraci frumos și să mergi duminică dimineața în vacanțe, desigur, la biserică în sat, nu la toată slujba, nu ci de pe la jumătatea ei. Era bine, era frumos, mai schimbai o vorbă, mai vedeai lumea. Era și util, te puneai bine și cu ăștia. În fond, mai știi? Atâția oameni cred, atâția oameni chiar de știință, aici era buba, tocmai ăștia de știință credeau, trebuie că era ceva la mijloc. Nu se demonstrase inexistența a băiatului și apoi ce dracu, suntem până la urmă creștini, suntem și noi botezați? Și iată că descoperea, deocamdată mai mult intuitiv, că ăștia, trăiau așa zicând de capul lor, că universul credinței pe care și-l imaginase mic, chircit, desuiet, asemenea badelor îngenunchiate la o trenie, nu mai pare un apendice al lumii reale, ci însăși realitatea lumii prelungită palid ca o slabă reflexie în chipul vieții normale, civile, că apendicita credinței nu e o boală minoră, ci după cum susțineau ei chiar starea de sănătate. Descoperise că de fapt nu știa ce înseamnă liturghia, maslul, ungerea cu și celelalte. Nu le știa adevărata semnificație. Noutatea acestor lucruri, orgoliul și forța simțite în ele îl speriară. Ce să facă el în mijlocul atâtor cuvinte încălcite? Cum să le stăpânească și mai ales de ce? Ieșise din casă să-i spună tatălui că nu vrea să se facă popă și în timp ce afară, avea o gospodărie mare, cai, vaci, oi, stupi, pășuni întinse, olivadă cu meri. Îi veniseră în minte, însă fără haloul lor de la comică, vorbele lui Creangă din amintiri. Nu mă duc, mamă, nu mă duc la socola, măcar să mă omori. Mai trăiesc ei oamenii și fără popie. Tata era la grajd și când îl auzit ce spune, lăsă furcoiul liniștit ca și cum s-ar fi așteptat la așa ceva. Apoi ieși, plecându-se pe ușa grajdului, îl ocoli, coborând în pivniță, și-a apărut cu o cană de vin și se așeză la masa de lemn de subnuc, nuc, alungând cu mâna muștele din cele două veșnice pahare, așteptând acolo. Ia a un tu zise. El se așeză pe laviță alături, simțind că se apropie una din acele discuții despre care tot auzise între tată și fiu, de la bărbat la bărbat, dar pe care nu o avusese niciodată, tata lua hotărâri de unul singur și, judecând după bunăstarea casei lor, nu le lua tocmai rău. Tata turnea în pahare, ciocnicul cu el, își scoase tabacera cu harta României desenată pe o parte, își aprinse o țigară. Și de ce nu vrei tu să te faci preot? Că nu-mi place, făcu el îmbufnat, încercând să scape de nodul din gât cu o gură de vin. Dar ce-ți-ar place să te faci, întrebă tata? scar îl trecului prin minte. Nu știu, nu m-am gândit răspuns. Păi vezi, Făcut apa și început omul să explice cât de greu e să reușești la facultate, la oricare, de parcă el, care avea șapte clase, dăduse cel puțin 5-6 examene de admitere. Bun, și să zicem că te pui cu burta pe carte și reușești la medicina de o pildă. Vrei să te faci doctor? Nu, zise el repede, căci și-a aminte de muncitorul forestier plin de sânge, zdrobit de bușteni, pe care îl aduseseră contractor de sus de la exploatare și care murise gemând aici la dispensar lângă doctorul stagiar. Ori poate vrea să fie veterinar, să stea toată viață cu mâna în câ, vaci, ca domnul stelica lor, și să miroasă mereu agraj, oricât s-ar spăla. Nu există. Să asculte el bine, meserie mai bună ca popia. Sigur că-i va fi greu la început, sunt multe materii, dar oare nu e el un băiat deștept, cum i-au spus și profesorii, că dar s-a interesat și dacă va pune osul, nu vor fi probleme. Nu va reuși prima oară, nu nimic. Va mai da o dată și încă o dată, de câte ori va trebui. Să nu fie frică, tata își capă și de armate, că numai pentru el a muncit de ia au ieșit ochii și a strâns atâta, lui îi va rămâne tot, că nu le va duce în mormânt. Hai, noroc băiatul tată. El bău și simțit cum vinul îi se împrăștie în tot corpul până în vârful degetelor. E luat tata și meditator pe el mai bun, cu o metodă specială, și ne se pregătește cu osta intra cât ar fi de prost. Îl a recomandat protopopul, cu care se știe și el acum sunt un fel de neamuri veișori de-al treilea, adică lui unchi, cum ar veni. Protopopul ăsta, unchiul, chiar așa se spune, când o vedea unchiule, se rumâna unchiule, așa se cade, era o mare, cu carte, nu intra oricine la el. Dacă îmi un miel de Sfintele Sărbător și damigeană, se deschise porțile raiului, hehehe. -he -he. Protopopul a sfătit să nu-l dea la institut la Sibiu, să intre greu, acolo tărășenie mare și apoi cinci ani pe brânci, materie peste materie, să-l dea la cluz la seminar, tot ca un liceu, numai patru ani și tot popăiești. Popă de țară, plus că poți da examen de cum termin 10 clase, nu trebuie să aștepți 12. Mai vorbise el cu protopopul de una de alta și uite așa, din vorbă în vorbă, aflaseră că sunt neamuri, că părintele era și el de aici, de peste deal, îi mai trăia o mătușă, trebuia să o cunoască el, una bătrână mătușa gafia, nepoată de frate cu moșul sau cu bunica Dumnezeu să-i ierte. El nu zicea nimic, să uita la pahar și se gândeau lui ce planuri exacte își făcuse bătrânul, cât de bine își urmărise ideea despre care e persistență, el avea acum lua cunoștință, ideea de a face preot. Cum știu, se pună în slujba ei întreg mersul în destulatei lor gospodării, de parcă fiecare oaie din fumusica turmă, fiecare vacă, albină, găină, fiecare cal și porc pe care le aveau, n-ar fi făcut altceva decât să tragă pentru el, să pască, să caute nectar, să ouă, să care și să se îngrașe pentru a ajunge el preot.